І, вклонившись низько Шрамові з сином, повернув коня й полинув з побратимом до гвинтовченого хутора. Аж ось наздоганяє його Петро Шраменко. «Чого цей бабський реп'ях от мене хоче?» – каже, зупинившись Кирилотур. «Кирило, – каже Шраменко, – у тебе душа щира, козацька. А вже ж не жидівська, – каже Запорожець. Ми їдемо з панотцем на смерть у Павлич. Боже, вам поможи!» Діло не ледаче. Передай од мене два слова Череванівні! передай так, як з того світу. Добре, каже Кирило Тур, передам. А чорногорцю потиху шепче. Знаю наперед яку небудь любосну нісенітницю. Скажи їй, що й на тім світі її не забуду, каже Петро. Добре, скажу. Ну, прощайте ж, братці, навіки. «Прощай, брате», – каже Запорожець. «Та не забувай і нас на тім світі». Роз'їхались. Тоді Крилотур засміяв зда і каже, «Як то ми тим світом завчасно порядкуємо? А там, може, чортяки так припечуть, що усі любощі к нечистому із голови вилетять». Тепер би то оце треба нам їхати слідом за Шрамом і його сином, і все, що з ними діялось, порядок оповідати». Тільки ж якби почав я виставляти в картинах да речах, як той тетеря обліг Павлович, як хотів достати і виставити усе місто за трубацію супротив гетьманської зверхності, і як старий шрам головою своєю откупив полковий свій город, то б не скоро ще скінчив своє оповідання. Нехай же останеться та історія до іншого часу. А тепер скажемо коротко, що Шрам Поволоцький, жалуючи згуби паволочан, сам удався до тетері і прийняв усю вину на одного себе. І тетеря, окаянний, не усумнивсь його праведного, як бунтовника на смерть осудити, і осудивши, повелів йому серед обозу військового голову оттяти. Так, зогнавши з світу свого ворога, удовольнився дав поволочі впокій і одійшов із військом до самого столичного міста. Того ж року, ступаючи в осінь, у святому Сімеоні оттято голову і Сомкові з Васютою в городі Борзні на Гончарівці. Брюховецький доказав таки свого, хоч після й прийняв слушну кару від гетьмана Дорошенка, пропав під киями собачою смертю. Так то той щирий козарлюга і піп, Іван шрампов і славний лицар Сумко-Преяславський, не врадивши нічого супротив лихої української долі, полягли от беззаконного меча шановними головами. Хоч же вони й полягли головами, хоч і вмерли лютою смертю, да не вмерла, не полягла їх слава. Буде їх слава славно поміж земляками, поміж літописами, поміж усіма розумними головами». Тут би мені й скінчити свою історію про ту чорну раду, про ту запорозьку оману. Да хочеться ще озирнутись на тих, що після тої біди остались живі на світі. Отправивши по панатцеві похорони, плакавши да пожурившись, Петро недовго загаяв у Павлочі. Думав, був піти на Запорож'я і розпродав усе своє добро. Да якось звернув мислі на Київ. Опинивсь козак колохмарища. Звон однак, да й не дуже, зблизившись до хутора. Ворота були непричинені, не стеріг їх Василь невольник. Мабуть, ніхто не повернувся у хмарище, – подумав Петро. Серце занило. Іде до хати. Квітки коло хати позасихали і позаростали бур'яном. Якось чує, наче хто співає стиха. Боже мій, чий же це голос? Біжить у хату, очинив двері аж так, і Леся, і Череваниха обидві в пекарні. «Боже, мій милий!» – крикнула Череваниха, сплеснувши руками. А Петро, як ускочив у хату, той став у порога, як копаний. А Леся, як сиділа на ослоні коло стола, то так і осталось, і з міста не зворухнеться. Да вже Череваниха почала Петра обнімати – тільки вже тепер пригортала до себе з щирим серцем, як рідного сина. Петро тепер уже сміло підступив до Лесі, обняв і поцілував її, як брат-сестру. А вона аж слізеньками вмилась. Довгенько з радощів не могли до себе прийти. Плакали, сміялись, розпитували і одне одному перебивали. Якось у двері сунеться черевань. На силу переступив через поріг од радості, тільки Батику! дай кинусь до Петра, розставивши руки, обіймає, цілує, хоче сказати щось, і все тільки Бгатику